Je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Dobro večer svima, lijep pozdrav i evo, drago mi je da sam i ja tu nakon sjajne gospođe Ljubice koja vam je Pričala svoje lijepe priče, sad čuja neke svoje i drago mi je naravno da nas slušate, da nas gledajte i ostanite s nama do kraja, ne samo uh, u ovih sto glasova u uh, rušenju Guinnessove uh, rekorda, nego i dalje budite uz drugi, u stvari uz sve programe Hrvatskog radija, ali sada posebno uz drugi program. Moja današnja tema ili večerašnja tema o kojoj ću govoriti nazao sam je mojih 37 u radijskih 100. Moram priznati da me na ovu temu nekako nedavno na jednom kolegiju navela moja šefica Elijana Čandriž-Libota koja je, kada smo razgovarali o emisijama koje ćemo pripremati povodom stote godišnjice radija koja je naravno već u tijeku i koje, koje kreću sljedeće godine na prvom programu Hrvatskog radija onda je rekla morate ostaviti nešto iza ljude koji su sada na radiju, evo koliko si ti, treba nekoj s tobom razgovarati i onda sam malo razmislio pa sam u stvari zbrojio da sam ja e, radijski djelatnik već punih 37 godina naravno kad me vidite ne bi to rekli na meni, ali eto godine e, su e, tu i e, drago mi je da sam e, dio svih tih radijskih priča svih tih godina, ali isto tako naravno drago mi je da sam dio i ove e, sjajne priče sto za 100 godina radija. Pa ću ja danas u stvari malo se prisjetiti i nekih svojih početaka na radiju, ali i usporediti kako smo nekad pripremali emisije, dakle tamo krajem 80. početkom 90. godina onog prošlog 20. stoljeća i kako to radimo danas. Dakle, ja sam Robert Urlić, ako se nisam predstavio, urednik sam i voditelj u glazbenom programu Hrvatskog radija, točnije glazbenim sadržajima. U posljednje vreme najviše radim na prvom programu i radio Sljemenu, ali dosta sam participirao svoje vremeno i u drugom programu Hrvatskog radija, pogotovo kada govorimo o izravnim prenosima koncerta i brojnih glazbenih zbivanja. Moje druženje ili stvari, moja obsesija radio ili dvako reče, kada je meni radio postao bitan, bilo je to i puno prije nego što sam se i nekako službeno uključio u radio, počeo surađivati na radiju a sve je to bilo kroz emisije o glazbi naravno glazba me od ranih mladih dana privlačila ne samo kroz muzičku školu nego sam volio slušati i otkrivati puno ono drugo, pa ću se tako sjetiti da sam još kao a, osnovno školac i to čak u drugom ili trećem osnovne na jednoj nagradnoj a, igri dobio ploču in rock grupe Deep Purple, ali kada sam u tim godinama čuo Child in Time i vrištanje Jana Gilana, ta ploča je završila negdje sa strane u Ormaru, ali onda sam je se sjetio negdje u šestom razredu kad sam počeo otkrivati te glazbene velikane, glazbene idole i onda je nekako sve krenulo, počelo se slušati, počelo se istraživati. Vrlo mlad sam u Dubrovniku išao i na neke koncerte, tako pamtim koncerte prve azre u dubrovniku kada su objavili sunčanu stranu ulice imao sam samo 13 godina kada su oni svirali na bazenu u dubrovniku bilo nas je jedno 50ak bio sam na koncertu filma crno bijeli svijet pamtim isto tako kao osnovno školac sam išao na koncert Prelivog kazališta u Dubrovatskom Revelinu su tada svirali, ali sam počeo otkrivati ne samo uz te novovalne bendove i one e, druge, starije bendove s prostora bivše države, okrivati naravno i stranu glazbu, e, a u tome mi je uvelike pomogao radio i to pogotovo Radio Zagreb, njegov prvi program, e, gdje sam e, ono upijao i jedva čekao kada će se e, pojaviti e, emisije ili kada će startati emisije po vašem izboru, e, s domaće pop scene i pop ekspres legendarnih urednika i voditelja Dražena Vrdoljaka i Ante Batinovića i kroz te emisije sam uvijek imao pripremjenu i kasetu Snimale su se, snimali su se ti albumi koje su oni predstavljali u tim emisijama i to mi je u stvari bio nekakav prvi e, prozor u svijet glazbe uz ono naravno što sam tada ja e, u Dubrovniku mogao nabaviti, mogao kupiti. E, negdje tamo e, 80, sredinom 80. 86. godine kupio sam i satelitsku antenu a, ta, a razlog tome je bio MTV. Evo, nekakva poveznica te moje priče upravo noćas. Dakle, u ponoća kad budemo ispratili ovu staru i kada se budemo ljubili i čestitali tu novu godinu, ugasiće se MTV. Prvoga kolova za 1981. godine krenula je ta televizija u Americi, nekoliko godina kasnije došla je u europu i mojoj generacija, to je generacija kraja 60. početka 70. godina, značila je puno, bila je onaj pravi prozor u svijet, i zbog toga sam i kupio tu satelinsku antenu i moram priznati da u mojej sobi ta televizija se nije gasila, ona je gorila gotovo 24 sata dnevno i kad nisam bio u sobi, kad sam bio u školi, ali MTV je bio uvijek izbor broj jedan, a zašto to govorim vidjet ćete nešto kasnije kada krene moja priča o mom radijskom poslu i mom radijskom početku ili početcima na Radio Dubrovniku koliko mi je ta satelitska antena i koliko su mi programi koje sam mogao hvatati putem te satelitske antene bili vrlo bitni. Negdje tamo krajem 88. godine počinjem surađivati na Radio dubro i nekoliko mjeseci nakon upoznavanja, kada su me tamo naravno dočekali i tadašnja šefica glazbenog programa gospođa Maja Nodar i zatim Mario Policer, koji je bio tada glazbeni urednik, kasnije moj šef, a inače mi je bio profesor glazbenoga u osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku, zatim Pave Radolić koja je bila i naš fonotekar, gospođa Nikica Mustapić, koja se brinula o ozbiljnoj glazbi, oni su me naravno uvodili u taj Radijski, svijeti, hvala im na tome e, i danas. Evo, taj svijet moj radijski traje već punih 37 godina. Prva emisija koja mi je dana da je napravim, da vide kako dišem uopće i znam li što pisati, znam li što govoriti ispred mikrofona, bila je emisija o Rolling Stonesima. 88. godine naravno nije bilo interneta, novinska dokumentacija na radioduborniku baš i nije bilo ja sam imao doma enciklopediju ilustirana rock enciklopedija britansko izdanje u stvari koje je na hrvatski preveo pokojni Dražen Vrdoljak ali ta enciklopedija imala podatke do 76., do 1976. godine znači fali nam nekih 12 godina o Rolling Stonesima i kako sad te sve to pronaći, naravno ja sam tada im bio dvadesetogodišnjak, imao sam neko znanje, pratio sam, kupovao sam neke ploče, ali nisam znao puno toga i tu mi pomaže kolega Slobodan Ano Vlašić, koji je također bio danas dio ove priče, koji je bio veliki fan i danas je naravno Rolling Stonesa, ali naravno i puno drugih ljudi koji su nam pomogli u prikupljanju tih nekih biografskih podataka zanimljivosti o Rolling Stonesima i uspio sam složiti tu priču i tada sam snimio tu prvu emisiju o Rolling Stonesima uz Nanovu pomoć i na neki način uz tu emisiju kreće moja glazbeno-radijska priča. Prva emisija koju sam postao urednik i voditelj bio je Top 30, koju također od Nana Vlašića preuzimam početkom 1989. godine, ali znate, kad imate svaku subotu na večer emisiju koja traje 3 sata, svirate 30 tadašnjih svjetskih hitova, a do njih baš ne možete lako doći. Naravno, nismo mogli kupiti u ni u onoj državi, ni u Dubrovniku, baš te recent na, e, izdanja, ali naravno sad se ponovo vraćam na onu priču o satelitskoj anteni, e, koja je naravno u mojoj sobi bila spojena i na uređaj, na pojačalo, na kazetofon i ja tada, nedjeljom poslje podne e, na radio BBC Radio One e, emitirao se e, njihov e, UK Top 40 e, i ja sam svaku nedjelju između 17 i 19 sati e, provodio vrijeme u svojoj sobi e, snimajući, dakle, na kazetu njihovu e, Top Ljestvicu da, i slušajući. Naravno, da bih doznao što se sve događa u svijetu glazbe, koji se novi singlovi pojavljuju, koji su novi prijedlozi budući i tako dalje, sve sam to snimao na kazetu, da bih na kraju tu kazetu u ponedjeljak utorak nosio na radio, preslušavao i onda prebacivao na magnetofonske vrpce s kojih smo onda vrtili te materijale. Naravno, kada snimate neću emisiju koja je dinamična, koja ima voditelja, onda naravno ne možete snimiti samo pjesme, nego vam uđe i voditeljski glas u te snimke i onda smo naravno e brojali ili mjerili na kazetofonu, imate onaj brojčanik 0 0 ga bi namjestili, onda bi mjerili koliko traje do pojave voditelja i kada bi se te e, snimke prebacivale na vrpcu, onda si nekih deseta sekundi prije pojave voditelja krenuo u takozvani fade out, stišavanje toga i svaka pjesma u mojoj emisiji koja je bila s te vrpce je bila u fade outu bez obzira je li ona imala onaj pravi kraj ili nije, ali eto, to je bio jedini način da se dođe nekako do recentne, do nove glazbe, mož nije potpuno legalno, ali eto mi smo u to vrijeme na taj način radili siguran sam i mnogi kolege sa nekakvih e, drugih radija koji su u to vrijeme radili nekakve slične e, emisije da su se snalazili e, na jednostavno sličan način, a, ali to je jednostavno bilo tako i bilo je zanimljivo sve to skupa raditi, iako je za razliku od danas, kad ti je naravno sve dostupno na klik, puno teže, puno više vremena ti je trebalo da pripremiš uopće materijal, a da ne govorim o nekakvim podacima, o samim izvođačima, biografskim dalje gdje nisi mogao previše doći do tih stvari. Jedna od bitnih stvari meni u tom nekakvom radijskom odrastanju dogodila se i za vrijeme domovinskog rata dakle 30. 9. 1991. godine u studiju Radio Dubrovnika tada je Dubrovnik već bio pod onim zamračenjima sva što se očekivalo naravno nismo vjerovali ali nam se ipak prvog dogodio onaj napad na Dubrovnik Dubrovnik je ubrzo bio okupiran 30. 9. u studiju Radio Dubrovnika pod tonskim vonstvom i Iva Bjelančića snimljena je pjesma Svi smo dio sna 1.10. kada je bio napad na Dubrovnik ja sam bio glazbeni urednik i prvi sam pustio tu pjesmu u radijski eter, tada je već u Dubrovniku nestalo struje, nestalo vode ubrzo se prestalo sa emitiranjem redovitog programa i prešlo se samo na emitiranje vijesti jer ljudi su mogli radio slušati samo naravno na baterije i to je potrajalo što se tiče radija sve do badnjeg dana te 1991. godine kad je ipak došla struja i kada smo ponovo uspostavili više manje redoviti program, koji se naravno prekidao s vremena na vrijeme, ali smo ipak nastojali ljudima pružiti sve one informacije koje su im u to vrijeme bile potrebne. U to vrijeme u Dubrovniku je snimljeno dosta tih domoljubnih pjesama, što od glazbenih profesionalaca, lokalnih bendova, izvođača, ali i samih branitelja Dubrovnika, i ne gdje u četvrtom mjesecu 1992. godine u dogovoru naravno s redakcijom radio sam četiri emisije tijekom mjeseca travnja kada su se birali, kada smo u stvari željeli da slušatelji izaberu najbolju domoljubnu pjesmu po njihovom izboru. Govorimo o vremenu kada je još imo Košica, Dubrovačko primorje, Župa, Cavtat, dakle bili okupirani, Dubrovnik je tad još bio okružen. I nevjerovatna stvar se događa. Počinju nam stizati dopisnice sa potpisima ljudi iz... Te okupirane mokošice iz Cavtata dakle djeca koja su ostala na tom okupiranom području mladi išli su od vrata do vrata, kupili su potpise od ljudi za njima najdražu pjesmu i u to vrijeme dobio sam više od 30 potpisa na tim dopisnicama u mjesec dana što je bilo fascinantno iako je tu sigurno bilo i nekih duplih, ali naravno da u to vrijeme nam to nije e, bilo e, bitno. Dakle, oni su se sjetili da putem crvenog križa koji je komunicirao s tim okupiranim područjima e, pokušaju nam... E, dostaviti te dopisnice i oni su stizale do nas i drago mi je da sam još uh, uvijek neke sačuvao da ih imam u nekakvoj svojoj arhivi i evo pjesma koju sam spomenuo Svi smo mi dio sna, proglašena je najboljom i eto ona je dobitnica nagrade, mladi dubrovački rokeri su je snimili iz nekoliko mladih dubrovačkih bendova Haris Fočak, nažalost pokojni napisao je tu pjesmu uh, Sebastian Vukosović, Srđan Obrad, Josip Tomašević uz Harisa uh, su pjevali ta uh, solo dionice u toj pjesmi Haris je svirao Buban naš kolega, također nažalost pokojni Alan Lasić s radio Dubrovnika Tonac, svirao je bas gitaru Ale Kravarović gitaru, bilo je tu još ljudi, nadam se da se neće ljutiti. evo ja i seba smo se pokušali sjetiti još nekih osoba koje su bile dio toga te priče i ovo, je, ovo su imena koja smo se sjetili ali eto, nadam se da se neće ljutiti i da će im biti drago da smo se sjetili u stvari toga događaja i te pjesme koja je ostala do današnjih dana. Eto, te su nekako moje poveznice sa mojim početcima na radnju, u stvari i kroz one snimanja preko satelita na vrpce, na kazetofone, htio sam pokazati koliko je onda bilo teže sve skupa raditi i napraviti jednu emisiju od današnjih dana kad je ipak internet tu, kad nam je sve dostupno, okej, okay, naravno, treba imati ideju, treba uh, znati složiti emisiju, treba znati uh, napisati uh, ili se sjetiti svega onoga što ćete izreći u radijski eter, ali meni je drago da sam uh, 37 godina dio priče uh, Hrvatskog radija i nadam se da ću ostati tu do kraja, barem što se tiče ove moje uh, radne karijere i nadam se da ćete vi ostati do kraja uh, ovoga našega možemo ga nazvati šova obaranja Guinnessovo rekorda, dakle 100 glasova za 100 godina radija to bi trebalo sve skupa nekako završiti sutra i za 14 sati, ali ostanite vi dalje uz Hrvatski radio jer mi nastavljamo s tom proslovom, ne samo na drugom programu, nego će toga biti na prvom programu Hrvatskog radija. Budite nam živi, veseli, zdravi radujte se nove godine i nadam se da će nam donijeti puno toga dobroga. Toliko od mene, ja sam Robert Urlić.